«Ой, лиши тих Назаровичів собі в срацівічку!» – відмахнувся й діловито протягнув мені руку. "Зеніки то все!» «Ну, це про нього я тобі казав», – затараторив Несіньчук. «Файний чоловік, бізнес робить, нікого не чіпає, а не має такі проблеми нині, що но...» «Ну, верніше, не він проблеми має, а вони мають хлопа на рівному місці». «Де ж на рівному, коли в сраку мають?» – буркнув Зенек. У мене в машині всі ті папери, ну, такі документи, що їх тут усі бояться навіть до рук брати. Давайте, хлопці, до машини, про все поговоримо. Я з докором глянув на Відьку. Той зробив рукою заспокійливий жест, і ми пройшли повз вокзал до старенького, але потужного джипа-кубика. У нас от у жовтні 600 років місту, тараторив на ходу на Сінчук. Усі вже бігають з намиленими дупами, а крабити це діло стільки! ой ой Написали тут одні діячі президенту, аби виділив з бюджету якісь там спеціальні кошти. А прем'єру написали, що президент листа отримав, але кошти виділяти не хоче, бо кругом корупція. Хто кому в борщ плюнув, тепер неважливо. Чим це закінчиться, теж невідомо. Тут знаєш, за яким принципом усе робиться. «Війна – херня, головне – маневри». Поки він говорив це, зенек маневрував на своєму джипі по вузеньких брукованих вуличках. Я був у Чернівцях один раз, і то давненько, років десять тому, як не більше, до того ж у нетверезому стані. Ну, мій нинішній стан мало чим різнився від того, та все ж таки зараз я не хочу щось бачити, видивляючись із вікна на занебані, тим красиві старовинні австрійські кам'яниці, повз які мене провозили. Ага, подобається. Це не ваш безликий Київ. Це старі Чернівці. Або малий відень, коли так тобі більше подобається. А, так Чернівці чи відень? не витримав я. Європа. викрутився Насінчук. Якби не ваші москалі, такі ось як ти, ми б уже давно були частиною Великої Європи. А ви б з Києва сюди, мов за кордон їздили. Ну, понеслося, зітхнув я тут у нас один фацет, – втрутився в розмову Зенит, – запропонував зробити 29 березня Днем Скорботи в Чернівцях. А чого саме в цей день не зрозумів я? «Історію знати треба Москалю», – гордо промовив Несінчук. «Це день повторної окупації Буковини совєтськими військами. У цей день 44-го року, у ну, 1900-кісна річ». Червоні вибили звідси німців та румунів. Ось від якого дня ми почали віддалятися від Європи. «Ну ось», – вів далі Женек, крутячи кермо. Зіграв цей фацет на національних почуттях наших людей і заснував фонд. Туди народ мусив перераховувати, хто скільки може, на день похорону нашої Європи. «Ну, це він так 29 березня назвав», – знову вставив Несінчук. «Ага» а вівдалі Зенек. Усе правильно було, усе законно. Наші популярні газети оголошення друкували, інтерв'ю з ним. Ну, хотів фацет ні більше, ні менше перетворити День похорону Європи на День її ж відродження. Ну, Європи в сенсі. Цілий рік народ кошти перераховував. Підприємці особливо старалися. А потім цей фонд бабах і луснув. Аби тільки того горя, що аферест із грішми змився. І нікуди він не змивався. На ці гроші почав будувати пансіонат «Нова Європа». Тут до самих гір 20 кілометрів. Ну, від чергівців недалеко. Ось тобі відроджені Європи. Доведи, що не так. Коли я спробувала довести, знаєш, що випливло? У мерії цього фацета родичі прикривають. У міліції все куплено-схоплено. У Києві дах не протікає. А на мене після того податкова, КРУ, пожежники, хто хочеш, усі єдиним фронтом пішли. Ну, ще трохи лишуся без бізнесу. Це до наших справ, Ігорко. Ну, якось реально на рівні Києва цю історію розкрутити? Дах київський у цієї падлюки не в регіонах, а в нашій Україні. Ну, може якось публікацію організувати, Юлі чи її хлопцям, аби на очі потім підшаманити. Ну вони ж там із корупцією. Ти певен, що це допоможе? Вікну я. Ну тут знаєш, головне почати, запально заговорив Зенек. Ну, мов Києві це все справді до сраки. там такі газети з такими статтями мільйони, але в нас тут, коли побачиш, що інформація просочилася і її не спинили, Зовсім інші теми почнуться. Ну, ясно, гроші мені не повернуть, але хоча б воювати зі мною перестануть. Побачиш, що теж певні виходи на Київ діяло. У нас такі речі діють, аби ти не сумнівався. Ай, нічого не обіцяю, зараз я говорив чисту правду. Та й не треба, вигукнув Зеник. Ти зроби. Обіцяти кожен може. А сьогодні, завтра, через місяць, тільки зроби. «А матеріал я тобі дам! Живий! Такий забойний! Йой! Ляля, кажу тобі, чисто ляля!» Мені не хотілося починати абсолютно непотрібні розмови про те, що газетними публікаціями подібні проблеми не вирішуються і не вирішать ніколи нічого. Та замість цього почав прокручувати в голові, під яким соусом реально подати цей чернівецький анекдот у нашій газеті якомусь іншому введенні, яке без скрипу візьме таку байку в роботу. Подумати треба. О, ну подумай. А ми тут тебе стимулюємо. Ти не того. Вітьку, перемінив я тему розмови ближче до своїх проблем. А як там справи з тією людиною, про яку ми говорили вчора? А, все в порядку, відмахнувся Насінчук. 11.30, чекатиме в кафе на Кобилянській. Зенек тебе заведе. Ну, я звиняю до праці. Лише заїдемо кудись. Кави-то його. Нє, Зенеку. Примітка. Кобилянська, вулиця імені Ольги Кобилянської у Черніцях. Центральна вулиця міста. Пішохідна. На чого ні? ще раз дивувався Кульчицький. Ну кави треба і до кави. Он наш гість, певне, трошки страждає. Так зараз полікуємо. Все, як має бути. Я вже зрозумів, що від Зеника я сьогодні не відчіплюся. Але він на машині, і цей плюс переважує всі мінуси, які є і можуть ще виникнути. Мій новий знайомий зі мною не пішов, залишившись натомість чекати в машині на площі. За столиком в умовленому місці сиділа жінка, короткострижена, і в елегантних окулярах із тонкою стильною оправою. На вигляд її було років 40. Мене дещо здивувала ця містечкова конспірація. Та я впізнав її відразу. Ну, по-перше, мені добре описав цю жінку Несінчук, а по-друге, в цей час у кафе на центральній вулиці було малолюдно. Розминутися з жінкою я просто не міг. «Вибачте, ви Катерина?» – перепитав про всяк випадок. А це ви з Києва? Навіть якби я не знав, із чого почати розмову, 150 коньяку, щедро запропоновані до вранішньої кави моїм несподіваним спонсором, розв'язали язика і давали шенкелів думкам. Мене звати Ігор Варава, я журналіст. Пишу про шоу-бізнес, його звичаї. Застари ви про таке писати, зробила несподіваний висновок моя нова знайома. І я зрозумів, уперше за мої 35 років хтось назвав мене за старим. А збоку, воно видніше, звісно. Особливо, якщо врахувати події останніх днів і мій загальний пом'ятий та не надто представницький вигляд. Без ансуга і камізельки. Ну, який є, розвів руками. Будете щось? Я вже замовила чай. О, несуть уже. Катерині справді принесли горнятку, у якому парував окріп і плавав пакетики з чаєм, судячи за запахом фруктовим. Попросивши принести такий самий напій, я умостився зручніше. Тепер, ніж почати говорити, Катерина застережливо піднесла руку. Відразу попереджаю, в жодній справі свідком не буду. І записувати мої слова не треба, тільки слухайте. Ви чогось боїтеся? А якби всі, хто працював у Водограї десь так два з половиною роки тому, становили для когось небезпеку, винущити треба було б за двадцять людей. Усі живі Богу дякувати і здорові. Просто тоді ніхто з нас не надавав цьому особливого значення. Навіть розважалися. А потім, коли наша галка заспівала з телевізора, плечима знизили і все – Тим більше, що в Чорнівцях вона мало бувала. Разів зо два, і то коротко. Мабуть, розуміє, тут нарватися можна. Навіть Галка такі речі мусить розуміти, а Наталка та відразу просікла. Вони ж в тій ситуації одна без одної не могли. Якщо ви розумієте, про що йдеться. Я вирішив не квапити події і розкручувати пружину поступово.